Személyes tapasztalatom szerint a politikusok nem szeretnek érzelmekről beszélni. Azt is általában visszautasítják, hogyha barátsághoz vagy házastársi kapcsolathoz hasonlítja a riporter, az elemző a viszonyukat a néphez. Hogy egymás között egyébként létezik a barátság, hát erről aztán meg végképp alig esik szó. Én nem vagyok politikus. Sose fogom elfelejteni, amikor édesapámnak idején, amikor különböző bajai voltak, akkor azt mondta, hogy az érzelmi életem az anyámre szortja. Így, anyámre szortja. Mit, egyébként fel lehetne osztani. Matematika példában, ő segít. Az érzelmi életemet tekintve az Érzelmi élet, mit jelent az, hogy érzelmi élet, ott meg anyám lesz majd az, aki közreműködik. működik. Első pszichológus azt mondta, hogy aki péklapátnak érzi magát, az péklapát. Amit azt jelentette, hogy amit az ember átél, függetlattól, hogy a környezete mást él át, attól neki az még lehet az. Hogy a szívés az ész megosztásában én hol vagyok, azt tudom, hogy egy érzelmektől súlyosan befolyásolt pacák vagyok, és ha bár sokat változtam az idő folyamán, ebben mennyiségi változás történt minőségében. Ma arról fogok beszélni önöknek, hogy az érzelem, hogy az érzelemnek van-e helye a közéletben, hogy az érzelemnek van e helye a közéletben. Én abból indulok ki, hogy van. 2024. február 16-án ezek az érzelmek megzabarták. már azok az érzelmek, amiről beszélek, egyáltalán az érzelmek. A kormányinfót. Nevezetesen a miniszterelnökséget vezető miniszter állította, hogy hónapokkal ezelőtt beszélt, utoljára Barga Judit volt férjével, Magyar Péter akkor azt üzente neki, hogyha megszűnnek állami megbízásai, akkor a nyilvánosság elé fog állni. Ennek ellenére nem akart erre reagálni, mert nem szereti a fenyegetik. Gulyás később hozzátette, SMS váltásukat igazolni is tudja. Önmagában az a tény, hogy egy miniszter magyarázkodni kényszerül, illetve egyáltalán nem kényszerül. Önként és dalolva kezd magyarázkodni, nevezetesen fenyegetésről beszél, valamint arról, hogy SMS váltásukat igazolni is tudja. Hol van itt a levéltitok? Hol van az intimitás határa? Hol van az, amikor egyszer csak valaki mond valamit, és az nem a kétszer-kettő józanságával hat, amitől az ember akkor is elfordult tőle, ha addig egyébként szimpatikus volt neki. Nem tudom önök mi alapján barátkoznak, mi alapján ítélnek meg embereket, nálam az, hogy milyen benyomást keltenek, nagyon nagy jelentőséggel bír, és ezek a benyomások, ezek permanensen változnak, nem biztos, hogy a legfontosabb jellemvonásokra figyelek fel először az embereknek, és kénytelen vagyok utólag korrigálni, ami persze nem azt jelenti, hogy barátból nem barát válik, de a barátkozás folyamatát ez megakadályozhatja, vagy meg, tehát akadályokat állíthat elé. Magyar még a kormány info alatt Facebook posztjában tagadta, és rágalmazásnak nevezte a miniszterállításait. Most tehát azt képzeljék el, hogy folyik a kormányinfó, Gulyás Gergely különböző dolgokat mond, Magyar Péter valamilyen módon követi a kormányinfót, Magyar Péter valamilyen módon reagál Facebook postban, üzen Gulyás Gergelynek, utóbbinak nincs csak értelme, hiszen a politikus menet közben nem nézi a telefonját, ugyanakkor az újságírók, a jelenlévő újságírók követik a kormányinfót és párhuzamosan követik Magyar Péter Facebook oldalát, és Gulyás Gergely abba a meglepő számára, meglepő helyzetbe kerül, hogy magán a kormányinfón tesznek fel neki olyan kérdéseket, amelyek egyébként a kormányinfó alatt született mondataira való reakciók következtében történhetnek meg, mert egyébként fogják magukat az újságírók, és saját jól felfogott érdekükbe, mert ugye a népet ez érdekli. Felteszik azokat a kérdéseket, amelyeket kommentárformában Magyar Péter a Facebook oldalán. Köszönöm. Magyar Péter Facebook posztjára pedig Gulyás Gergely nem rest reagálni, miközben nagy valószínűséggel a klasszikus értelemben vagy Gulyás Gergely nem válaszolna, a helyzet azonban megzavarja és kiesik szerepéből. Ha egyáltalán van neki szerepe. Magyar még a kormányfő alatt Facebook posztjában tagadta és rágalmazásnak nevezte a miniszter állításait. Ha ilyet írtam, neked felhatalmaznak, hogy hozd nyilvánosságra, mármint akár a kormányinfón belül is. A kormányinfón a 444.hu szembesítette Gulyás Gergelyt a poszttal, aki annyit fűzött hozzá vargai Judit és Magyar Péter magánéletéről életéről, semmit nem fog mondani, mert az nem tartozik a nyilvánosságra, arról is beszélt, hogy az ügyet csak a vállás részleteinek ismeretében lehetne megérteni hogyha egyébként Gulyás Gergely nem akar ilyen dolgokra megnyilvánulni, akkor vajon azt miért mondja, hogy az ügyet csak a vállás részleteinek ismeretében lehetne megérteni? Hogy kommunikációs tanácsadásra szorulna Gulyás Gergely? Nem gondolom. Minden esetre az, hogy ilyen szituáció áll elő Magyar Péterrel, és most Cusámen ezzel alatt mindent értek. Az felkészületlenül érte a kormányzatot, és benne Gulyás Gergelyt is, az egy másik kérdés, hogy Magyar Péter is úgy került lóra, hogy előtte pár hónappal még magasra se sejtette volna, hogy Huszár válik belőle. A Direkt 36-ból máshonnan megtudjuk, hogy Magyar, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen ismerte meg gulyást, ahol jogot tanultak, 2002-es hamburgi ösztöndíjuk idején egy helyen laktak, később együtt léptek be az 5. kerületi Fideszbe. Az ösztöndi beszéd 2006-os kiszivárgása után együtt nyújtottak jogi segítséget azoknak, akik megsérültek a tüntetőkkel szembeni rendőri túlkapások során. Gulyás és Varga, mármint Magyar Péter későbbi felesége, ügyvédjelölt korúból ismerték egymást, egyetem, Gulyás a két barátját 2005-ben mutatta be egymásnak, tehát Gulyás Gergelynek elévülhetetlen szerepe van, mint kiderül Magyar Péter és Varga Judit egymástak találásában, tehát Gulyás a két egymástól korábban független barátját 2005-ben mutatta be egymásnak, akik később össze is házasodtak, hát először valószínűleg megismerkedtek egymással. Gulyás nem csak magyar esküvői tanulja volt, hanem a házaspár egyik gyermekének keresztapja is. Mielőtt Varga kinevezését bejelentették volna, Gulyás a Balatonparton egy baráti beszélgetés közben megkérdezte magyartól, hogy zavarna e ha felesége magas pozíciót kapna. Um, hát ez egy olyan fogós, nehéz kérdés, amit Gulyás Gergelyel kéne megbeszélnem, hogy miért kérdezi meg valaki a barátjától, hogy a felesége Magasabb állásba kerüléséhez ő egyébként mit szólna, hát arra alapvetően azt tudja az ember mondani, hogy ez teljesen inadekvát miután egyébként nem Magyar Pétert nézték ki, ezt akár közlésnek is tekinthette volna, amit viszont elvett Varga Judittól, elvégre neked kellett volna ezt elmondania. Később pedig az a mendemonda, amit aztán senki sem cáfolt, hogy ebben a pillanatban Magyar Péter az iránt érdeklődött, hogy miért nem őt választotta a kormányzat arra a helyre, ahova egyébként Varga Juditot szemelték ki, majd nevezték ki, hát enyhén szólva zavarba ejtő, az ember nem tudja, hogy a hazai politikai életet látja, vagy valamilyen szappanoperát valamelyik kereskedelmi televízióban. Magyar elmondása szerint rábulintott ugyanaz ötlete, de megkérdezte Gulyás, hogy miért Vargára esett a választás. Gulyás azt válaszolta, a posztot nőt szeretnének látni, magyarból pedig Vargával szemben hiányzik a pozíció, szükséges kompromisszum késéket. Hát ez nagyjából olyan, mint amikor Szever Poli közölte vele, mint a Danubius Rádió fontos embere, hogy vezethetnék éjszakai műsort a Danubius Rádióban, de oda nőt szeretnének. Hát ennek a feltételnek nem tudtam megfelelni. Bár államtitkár Vargából lett, Gulyás nem feledkezett meg Magyarról, Magyar a következő évben több állami tulajdonú cégnél is vezető pozíciót kapott. A történetekre állátású források szerint így a direkt 365 magyar kinevezéseiben Gulyás kulcs szerepet játszik. Magyar arra a kérdésre, hogy Gulyásnak elnézés direkt 36, tehát semmi 365, direkt 36, bocsánatot kérek. Korrigáltam. A történtekre rátó források szerint magyar kinevezéseiben Gulyás kult játszott. Magyar kérdésre Gulyásnak milyen szerepe volt a kinevezéseiben, azt írta, gondolom, annyi, hogy eljutatta az önéletrajzomat a felügyelő miniszterhez. Hát, hogy Ugye itt arra a kérdésre, milyen szerepet játszott, az lett volna a válasz, semmilyen. De nem ez hangzott el, eljutott, eljutott a a felügyelő miniszterhez, mindig más felügyelő miniszterhez, hogy ezt miért nem bízta Magyar Péterre, ezt meg kéne kérdezni Magyar Pétertől, de Magyar Péter ilyen szituációban nem kerül, Magyar Pétertől ilyet nem kérdeznek, Magyar Pétertől lassan kérdezni sem lehet. A Direkt 36-nak magyar elismerte, kritikus voltam sokszor, néha viccesen néhe kevés, B, dörödöm, dörödöm, dörödöm. Gulyás és Magyar többször is együtt mutatkoztak, később is 2021 őszén például egymás mellett ültek a 2006-os eseményekről szóló kormányzati propaganda film az <coughs> dizben mutatóján. A vállás következtében Magyarnak Gulyással megromlott a kapcsolata, a miniszter ugyanis a 2023-ban lezajlott vállás során barga pártját fogta, ez egyébként a baráti körökben mindig így van, a válás esetén nehéz mind a kétféle párhuzamosan kapcsolatot tartani, ez általában oda vezet, hogy az ember mind a két felet elveszti. Ezt követően egyre inkább beszükültek magyar lehetőségei. Az állami vállalatoknál betöltött posztja is veszélybe kerültek. Miután 2024 elején felmerült, hogy visszahívják a Mészáros-Lőrincs többségi tulajdonában álló magyar szerzett felügyelőbizottségi tagságából is Gulyáshoz és Vargához fordult, a felek közti üzenetváltást ismerő kormányzati források szerint magyar a szignál üzenetküldő de ez már olyan részletesség, ami minket nem befolyásolhat. 2024. február 16-án, tehát nem sokkal uh, Magyar Péter szírrelépése után Gulyás Gergely a következőket mondta. Én, ami Varga Judit és Magyar Péter magánéletét és vállását illeti, abban semmit nem fogok mondani, mert úgy érzem, hogy az egész egyszerűen nem tartozik a nyilvánosságra. Az ő vállások történetének egészét kellene ismerni, de az viszont nem tartozik a nyilvánosságra, de ha valaki ezt megismeri, akkor utána minden részletről lehet beszélgetni. 2024. február 16. mondta Gulyás Gergely, majd a legkülönbözőbb vonatkozásban megnyilvánult a Magyar Péterhez fűződő barátságáról. Magyar Péter szírrelépése alapvetően azért borította ki a Fideszt, és azért zavarta meg a Fidesz nyugalmát, miközben olyan, hogy a Fidesz nyugalma nem létezik, mert egy olyan esemény történt, amire, amire semmilyen vonatkozásban nem voltak felkészülve, hogy majdnem egy a belső maghoz tartozó ember számol be olyan részletekről, amelyekről ők azt gondolták, hogy sohasem fognak napvilágot látni, megzavarta a feleket. Magyar Péternek volt tehetsége ahhoz, hogy olyan részletekkel álljon elő, akarva-akaratlan, tehát én még azt is fel tudom tételezni, hogy ebben semmilyen szándékosság nincs, amely egyébként sokkal távolabbra mutatott, mint Varga Judit és Magyar Péter házassága, vagy Gulyás Gerge és Magyar Péter barátsága. Varga Judit szerint volt férje, azért sem akarta őt elengedni, mert érdeke volt, hogy vele maradjak, hiszen le rengeteg lehetőséget teremtettem az életében. Ugye Varga Judit egyszer nyilvánult meg hosszabban Hajdó Péter Frisby sorában, azt nehéz elfelejteni. És ahogy múlik az idő, az ember újra és újra átértelmezi a benne elhangzottakat, mint itt, ahogy van egy-egy ilyen tűvel, ahogy fel van tűzve, átszimkézi, mert ahogy haladnak előre az események, vagy hátra nézőpont kérdése, az, érzelmi, az értelmezési tartomány is megváltozik. A barátai, mármint Magyar Péter barátai, a szülei megszerezték a megfelelő munkahelyeket, később, amikor hazajöttünk Brüsszelből, és államtitkár lettem, majd miniszter általában arra tekintettel kapta meg állását, hogy én pozícióban vagyok, ő ezt kihasználta. Hát nézzék, Magyar Péter ezt csak akkor használhatta ki, ha ezt Varga Judit hagyta. Ha Varga Judit egyébként hagyta, és nem csak hogy hagyta, hanem közreműködött, akkor ebben ludas a Fidesz teljes gépezete. Az egyébként, hogy valaki valakinek a rokona, az nem feltétlenül kell, hogy része legyen a rokon, államigazgatási előrehaladásának, vagy egyáltalán az államigazgatásba kerülésének semmi esetre sem az előrehaladásának. Ugye itt beszélünk nepotizmusról akkor, amikor egy fontos személy rokonságában lévő ember, a fontos személyhez fűződő kapcsolata által épül be a gépezetbe. Ehhez ugye kell a gépezet, ehhez kell a fontos személy, ehhez kell a fontos személy hozzátartozója, és ennek az egész miskulanciának az együttműködése, amire nem lehet, illetve amit nem lehet nem számításon kívül hagyni. Erre, ennek az összeállításnak a végén még kitérek. Arról is beszélt már, mint Varga Judit, hogy volt férjének jó szeme volt, hogy megtalálja azokat az embereket, akikkel keresztül felkapaszkodhat, uborkafa. Nem csak ő el magyar, hanem közeli barátját, Gujász Gergelyt is, aki szerinte szinte évekig élősködött, hogy helyzeteket, lehetőségeket hozzon neki. Ugyan uh, Gujász Gergely látszólag visszafogta magát, ebben az interjúban Varga Judit kevésbé fogta vissza magát, és több interjút ezzel kapcsolatban viszont nem adott. 2018. szeptemberétől a Magyar Fejlesztési Bank EU-jogi igazgatóságát vezette Magyar Péter, november 1-től 2022. február 25-ig a Diákhitelközpont ZRT igazgatósági tagja és vezérigazgatója volt, 2022. augusztus 1 és 24. február 2-a között a Magyar Közút ZRT igazgatósági tagja, 2022. szeptember 1 és 24. február 13-a között a kisebb részben állami, nagyobb részben Mészáros Lőrinc által a MBH NBH-ban, de felügyelő bizottsági tagja vállás után 2023. március 29 és 2023. november 30-ak között a Volánbuszért igazgatósági tagjaként kapott busás fizetést. Most pénzről ne is beszéljünk, eddig most maradjunk csak a pozícióknál. Bár Varga Judit nem volt rest és pénzösszegeket pénz is mondott. Péter a szüleinek vagy a barátainak jó jutott álláshoz, mindig kiköveltelt ez neki járt, majd elmondja, hogy Magyar Péter családjában és baráti körében több befolyásos embert is találunk, nagyanyja Mádle Teréz, Mádle Ferenc néhai köztársaság testvére, nagyapja, erős már a legfelső bíróság egykori bírája, édesanyja, erős Mónika, a kúria főtitkára volt, 2020 áprilisától pedig az Országos Bírósági Hivatal elnök helyettese volt. Egyetemista a közeli barátja Gulyás Gergely, esküvői tanúja, szeredem, deredem, deredem. De mit mond Kocsis Máté? Frakcióvezető. Egyetemista kóra óta közeli barátja Gulyás Gergely, esküvői tanúja volt egy gyermeke, keresztapja. Magyart elhagyta a felesége, elvesztette a felesége által szerzett munkai helyeit, és ezért bosszút akar állni. Elolvasom még egyszer. Magyart elhagyta a felesége, elvesztette a felesége által szerzett munkahelyeit, és ezért bosszút akar állni. A Fidesz frakció álláspontját Máté kiválóan foglalta össze, mondta a most éppen Rócsó tartó Lázár János. A Fidesz frakció tagja, aki nem szívesen kommentálna a frakcióvezető véleményét, de egyetért vele. Hát ez egy olyan Lázár Jánosi mondat, erre is kitérek még. Tehát nem önmagában arról van szó, hogy Varga Judit érzelmi fellángolásában, amit az események váltottak ki, megvádolja Magyar Pétert, azzal volt férjét, gyermekei, apját, hogy kihasználta őt és különböző állami állásokba miatta került. Ezt Kocsis Máté, a Fidesz jellegi frakcióvezetője megerősíti. Hogy ezt átgondolta előtte, vagy sem, én minden esetre nem gondoltam volna azt, hogy ma az államgépezetbe ilyen módon lehet beépülni, függetle attól, hogy Magyar Péter munkaereje egyébként milyen minőségű. Magyar Péter pár nappal ezelőtt volt az egyenes beszéd vendége. Hol van már az az idő, 2024. június 10-e, egy hónap hiány, egy éve volt, amikor faképnél hagyta Róna jegon, mert nem tetszett neki az, ahogy kérdezte. Bármint az egyenes beszéd műsorvezetője. Most úgy fejezte be az interjút, ha az interjú volt, Magyar Péter, jövök máskor is. Mondta, jövök máskor is, miközben senki nem ajánlotta föl neki, a jöjjön máskor is. Magyar Péter egyébként már akkor kissé eufémisztikus volt, amikor elkezdődött az interjú, hiszen azt mondta Szörösi Györgyi, hogy jó újra találkozni, holott szerintem az ATV misarvezetői anélkül beszéltem volna velük, nem feltétlenül őriznek jó emléket Magyar Péter vendégszerepléseiről. A beszélgetés arról szólt, hogy Szalai Bobrovnitsky-Kristóf összödi beszéde milyen hatást váltott volna ki, ha egyébként Gyurcsány Ferenc nem pontosan ugyanazon a napon tudatja a világgal, hogy mindentől visszavonul, el is válik. Kár, hogy mindez Dobrev Klára, tollából tudtuk meg, később Gyurcsány Ferenc is megerősítette. Ezt egyenesen összödi beszédnek tartotta az a magyar Péter, aki egy lehallgatásról úgy beszél, miközben folyamatosan elfelejti, vagy tudatosan megfeledkezik róla, vagy egész egyszerűen nem érdekli. És önöket, minket se érdekel, hogy pályafutása hogyan kezdődött egy konyhai beszélgetés lehallgatásával, vele, illetve róla permanensen különböző lehallgatott felvételek jelennek meg, hogy ő különböző információkat ilyen módon szerez, mármint illegális lehallgatással, és ez egyébként az ő megítélésében, egy tízes skálán úgy tűnik, hogy a Fidesz sajtót és a Fidesz tábort leszámítva, Stoznácsítét a Fidesz tábor most éppen fogyatkozóban van, mint ember a napon, milyen reakciót kelt? Én nem tartozom a Fidesz táborába, én nem tartozom az ellenzéktáborába. Ha tetszik, néha a Fidesz táborába tartozom, ha tetszik, néha az ellenzéktáborába tartozom. Én egy ilyen csölcsap vagyok. Éppen ott vagyok, ami nekem tetszik. De ez a történetem rólam szól. Hát annyiban rólam szól, amennyiben az én szemem által láttatom a történetet önöknek. Amit észre kell venni Magyar Péter kapcsán, hogy Magyar Péteren azért nem fog a kard, és ez soha Magyarországon a rendszerváltozás után nem fordult elő, mert a 2010-es kormányváltás óta nagy valószínűséggel a tévedés minimális és maximális kockázatok között az embereknek óriási részében, olyan ellenszem, olyan utálat, olyan nem tetsz és halmozódott fel a nemzeti együttműködés rendszere működése kapcsán, hogy ha előkerült, kipattant Pallas Attine fejéből egy olyan teljes harci díszben, hát lassan öltözött fel a partizán Interjú után, de felöltözött egy olyan személy, mint Magyar Péter, akkor neki az ég világá minden mindent elfogadnak. És mindent el is néznek neki. Ilyen szereplő a magyar közéletben még nem volt. Az, hogy jót tesz Magyar Péternek, hogy nem fogja a kard, Magyar Péter szempontjából fontos. Akinek Magyar Péter fontos, azoknak is fontos. Én, aki permanensen azzal foglalkozom, hogy hol kiállítok potenciális erkölcsi bizonyítványokat embereknek arra, hogy a közéletben szerepelhessenek, hol megvonom tőlük, miközben ilyen jogosultságom természetesen egyáltalán nincs, és nagyon sokan az én erkölcsi bizonyítványomat, e tekintetben valómi erkölcsi bizonyítványomat is bevonnák, engem minden esetre zavar ejt. Magyar Péter Inter, Primus Inter pares. Magyar Péter ezt a jelenséget egy tízes skálán tízesre használja fel, épp úgy, ahogy egyébként a Fidesz felhasználja azokat a napi méréseket, amelyeket a nézőpontintézet, vagy ki tudja milyen intézetek végeznek számukra, és a nép hangulatáról számolnak be, mit fogadnak el, mit nem fogadnak el, mit kell tenni, mit nem kell tenni. Egyik se az én világom, de ítélek. Ha azt kérdezik tőlem, hogy mond fiala, te tulajdonképpen mit akarsz, akkor azt tudom önöknek mondani, hogy nem akarok az igényet a világán semmit se. Nem akarok semmit se. Különböző fényképeket mutatok önöknek a közéletről, és elmondom rajta, hogy szerintem mi látható rajta. Aztán, hogy önök ezzel mit kezdenek? Adott esetben azt mondják, hogy ez a fotó egyáltalán nincs, vagy azt mondják, hogy engem a rossz indulat vezérel, vagy a kár öröm, vagy hogy mindent rosszul látok, vagy savanyú a szőlő, hát nagyjából ezek jönnek elő, vagy sajnálom, hogy Magyar Péterrel még nincsen pénzért szerződésem, ezeket is nyugodtan fel lehet ide sorolni, bár ilyen észrevétel még nem érkezett. Engem számításon kívül kell, hogy hagyjon, ahogy a korábbi években is számításon kívül hagyott. Ha az a kérdés, és végül is ez fog -e bekövetkezni 2026 májusára, ha eljutunk oda, hogy mi fontosabb a NER bűnei, vagy Magyar Péter, mint olyan, na az egy érdekes pillanat lesz. És nagy valószínűséggel én is meg fogok nyilatkozni ez ügyben. Nem mondom, hogy egyformán nem akarom a kettőt. Magamban mind a kettőnek drukkolok, hogy javuljon meg. A tekintetben, amit egyébként elmondtam, mién, tudom, hogy is egyik se fog megjavulni. Mind a kettő durvulni fog. Én üzeneteket küldök Önöknek, ha egyébként arra érdemesítenek, akkor az dörö.fialajonos.kukac.gmail.com e-mail címen vitatkoznak velem. Uram, bocsá, elküldik a telefonszámukat, és akkor itt akár a következő lejárt lemez elleszámolban beszélgethetünk is. Az, hogy odáig megy Magyar Péter, hogy ezen hihetetlen jelentőségű Szalai Bobrovinszkinak tulajdonított összödi beszéd, azért nem tud kellő hatást gyakorolni, mert Dobrev kláráig nyilvánvalóan a Fidesz megbizatásából pont aznap jelentik be Gyurcsáj Ferenc mindenből való kivonulását, számomra nevetséges. Magyar Péter számára nem. Ő ezt komolyan gondolja. Arra hivatkozik a beszélgetés folyamán, hogy Lázár Jánosnak mennyi ideje volt a műsorban, hogy ő többször is szerepelt. Valójában úgy beszél Szőlősi Györgyivel, mint akinek kiváltságai és előjogai vannak az ATV-ben való szereplésre, ami egyébként korábban nem így volt, és ma az ATV nem engedheti meg magának azt, hogy azt mondja, hogy köszöni szépen, ő nem kér Magyar Péterből. Én nem tudom, hogy a Tisza árad de Magyar Péter árad. És Magyar Péter áradásának szerintem épp úgy gátat kell szabni, mint ahogy a NER gátlástalanságának. De ez két különböző történet. Én nem szeretnék csöbörből vödörbe kerülni, miközben mind a kettőre az van ráírva Magyarország. Amikor felolvas egy szöveget, amit Orbán Viktor aznap mond szőlősi Györgyi, akkor egyenesen azt mondja Magyar Péter, egyes újságírók felolvassák a propagandát, és nincs arra lehetősége Szörösi Györgyinek, hogy azt mondja, hogy miután ő nem állhat föl, ő nem szeretne vele beszélgetni, ahogy annak idején Nei György nem akart a krónikában Csurka Istvánnal beszélgetni. Minden mindennel összefügg. 2021. decemberre. Karácsony nagyon erős határátlépésnek nevezte a Fidesz részről, hogy a rendőrséget is bevonták a városházaiban. A főpolgármester szerint ezzel a kreált ügyjel próbálják elterelni a figyelmet a saját korrupciós ügyeikről. Úgy látja, a nyomozás is kamuvádak alapján indult. A sajtótájékoztatón kiderült, hogy a Budapesti Fővárosi Vagyonkezelőközpont ZRT Attila úti székháza mellett a főedzőnél és Kis általos általános főpolgármester tartottak házkutatást és számítógépes adathordozókat is megnéztek, amiről megrendítően beszélt Kis Ambrus a Kejfej Jancsi címűsorban. Hogy mit írt át a családja. Három és fél évvel később a fővárosi főügyészség sajtóközleményei, a fővárosi önkormányzat az ingatlan együttes valójában nem jelölte ki értékesítésre. Az ingatlan iránt érdeklődők a korrupciós ajánlatot visszautasították. Kis Ambrus, a legutóbbi kerifejancsiban arról beszélt, hogy nyugodtan bocsánatot kérhetnek tőle, de ha gondolják, akkor elhelyez egy könyvet a városhez a bejáratánál, is odaírhatják be a bocsánatkérésüket, A egyébként személyesen nincs, mersük tolmácsolni. Mondta ezt annak dacára, hogy az én figyelmemet is elkerülte, hogy még aznap, amikor kiadta a sajtóközleményét a fővárosi főügyészség, arra való tekintettel, hogy Karácsony Gergely reagált a fővárosi főügyészség sajtóközleményére, újabb sajtóközleményt adta ki. És itt derül ki, hogy a fővárosi főügyészségnek, illetőleg az ott dolgozóknak, van érzelmi világa. Márpedig, ha egyszer kider, hogy van érzelmi világa, akkor soha többet nem hivatkozhatnak arra, hogy ők egyébként csak a jogbetűjét látják. Ugye erre mi a bizonyíték? Az alábbi szöveg. Ellentétben a főpolgármester állításával az úgynevezett városháza ügy nem nevezhető ügynek, miután ügynek nevezte azt karácsony Gergely. A nyomozó közel 3- és fél éven keresztül számos nyomozati cselekményt végzett a városházat és más ingatlanokat érintő a társadalom széles érdeklődését kiváltó korrupciós ügyben. Az eljárás során több személy is felmerült lehetséges gyanúsítottként, vádirati bizonyossággal azonban csak négy személy esetében volt megállapítható. A is az semmi oka nincs arra, hogy az ügyek kapcsán bár kitől is elnézést kérjem. Tehát nem kell kirakni oda azt a könyvet. És hiába várja. Kis amrus, hogy bárki is bocsánatot kérjen tőle. van -e ennek jelentősége, Van. És hogy a jelentősége valóban a gyerekkorban húzódik vissza, és rövidesen át kéne abba a másik székbe mert hogy az ember hogyan van felvértezve arra, vagy az ellen, hogy milyen támadások érik, arra gyerekkorban kell felkészülni, én pedig gyerekkoromban erre nem készültem fel, a szüleim nem készítettek fel, és mire elkezdtem erre felkészülni, már késő volt. Talán ezért is foglalkozom, ezekkel a történetekkel ilyen mélyen, mint ahogy önök is, ha megvágják a kezüket, akkor véreznek. Milyen régen idéztem fel ugye azt a történetet, amely a tolvaj fejedelemtől származik, aki mindig megnézte a zsebtolvajjainknak az új begyét, hogy az véresre van-e koptatva, mondván, hogy csak véres újbegyen lehet zsebtolvajlást elkövetni, mert hogyha nem, akkor elkapják, ha elkapják, megkinozzák, ha megkinozzák bal, ha bal, akkor előbb-utóbb jutnak a septolvajok királyához. Ez egy tammese volt. Nem a zseb beszéltem. Barátkozás. 2007. szeptember 16 Tisztelt ala elnök úr, Lovas István levele pokorni Zoltánhoz, demokrata részletek. Rendkül szomorú az, hogy önnek és pártjának a kommunikációs pályáját immár a kormány írja, akkor ugye a Gyurcsány kormány volt még éppen. És az is különös, és az különösen, hogy ön saját szavazóbázisát morzsolja olyan sikerrel, mint amit a politikailag közömbösek riasztóan növekve tábora mutat. Mennyire vannak meggyőződve, hogy taktikázásaikkal a gyurcsánykormány leírhatatlanul gyenge teljesítménye ellenére 2010-ben győzni fognak? Talán ön egyetlen olyan jobboldali szavazót, aki egy győzelemre feltenni otthonát, kocsiját vagy akár legszebb öltönyét, netán ön feltenné rá? Nehogy azt hiszti, szavazóik annyira tompák lennének, hogy nem látják, a magyar gárdaiban önöket rángatják és megalázzák, amit az erős sugárzó pártokat kedvelő választók a világon sehol sem állhatnak. Hogyan engedhetik meg önök azt, hogy a magyar névtáncosok fehéringes, fekete ruhás öltözékét nácinak nevezzék azok, akik kényelmesen elfelejtik, hogy kormánypárti őrzővédő gorilláik még feketében még feketébe öltöznek, és hogy az ortodox rabbik ruhája és fekete-fehéringel. Hogy hogyan idéz Sztóvas István, tudja egyedül? Hosszabban akartam írni, de hirtelen elment a kedvem, ugyanis eszembe jutott, hogy ön egy államileg szponzorált rádiós fialajános János otthonába zarándokolt megnyugtatni azután, amikor ő az ön főnöke Orbán Viktor valami számos más jobboldali politikus és újságíró válogatott meggyilkolására úszító repszöveget ismertetett rádiójában. Hát elérkeztünk hozzám. Hogynak a papírok? A Micségeni Egyetem Mott gyermekkórházának országos gyermekegészségügyi felmérésében 5-ből egy szülő állította, hogy 6-12 éves gyermekének nincs vagy csak kevés barátja van. Háromból két szülő elmondta, fontos, hogy gyermekük barátai olyan családból származzanak, mint az övék. Ha hasonló nevelési stílusú családból találnának barátokat, a szülők több mint egy harmada jobban szerette volna, ha a barátok egy bizonyos politikai vagy vallási beállítottságú családból származnak. Ha a barátságokat kizárólag bizonyos körökre kell korlátozni, az megakadályozhatja hogy a gyermek szélesebb perspektívákat, nyitottságot és jobb szociális készségeket fejleszen, kifigyelmeztetnek a felmérés színtői. Ha hasonló nevelési stílusú családokból találnak barátokat, a szülők több mint egyharmada jobban szerette volna, de ezt, ezt olvastam. Tízből kilenc szülő szerint gyermeke új barátokat szeretne szerezni. A szülők több mint fele három tényezőről számolt be, amely megnehezíti gyermeke számára új barátságok kialakítását. Egy, ötből egy azt állítja, hogy félénység vagy szociális ügyetlenség akadályoz a gyermekét új barátok szerzésében. Kettő, további 15 szerint a többi gyerek gonosz a gyermekükkel, ami megnehezíti a barátságkeresést. Három, alig 10 mondta azt, hogy gyermeke fogyatékossága vagy egészségi állapota megnehezíti a barátságokat. Márpedig a barátságok jelentős szerepet játszhatnak a gyermekek általános egészségében és fejlődésében, érzelmi jólétében, önbecsülésében és szociális készségeiben. A felmérés szerint négyből három szülő mondta, hogy tett lépéseket annak érdekében, hogy gyermeke új barátokat szerezzem. Ez leginkább azt jelentette, hogy közös játékot vagy kirándulásokat szerveztek. A felmérés készítői figyelmeztetten túl buzgó szülők ronthatnak a helyzetén azoknak a gyerekeknek, akik félénkek szociálisan esetlenek, vagy szociális szorongásban szenvednek. A szülőknek számítaniuk kell arra, hogy a gyerekek hibáznak, hagyniuk is kell, hogy hibázzanak, és csak a, leg, és csak a biztonságos szolgáló kérdésekben kell beavatkozniuk. Később a gyermekekkel való négy szemközti beszélgetés során a szülőknek készen kell állniuk arra, hogy meghallgassák gyermeküket és tanácsot adjanak nekik. Ha ez most egy interaktív műsor lenne, de nem az, de megtehetik döröpontfialajanos alajanos kukac, gmail.com történet, nép, telefonszám, és én már is hívom önöket, hogy annak idején gyerekkorukban ki mindenki befolyásolta az, hogy önök kivel barátkozzanak. Hogy hányszor hagzott el az a mondat, amiben a szüleik azt mondták, hogy, és legyenek nők vagy férfiak, lányok vagy fiúk, ebben nincs különbség, hogy ez a fiú vagy ez a lány nem hozzád való, ne barátkozz vele. Hányszor robbantottak szét szülők, tanárok, gyerekek különböző gyerekcsoportosulásokat azért, mert úgy gondolták, hogy a közösségre nézve káros magatartást folytattak. Nekem jutott ebből egy még az apácaiban, és annak idején egyebek között emiatt is jöttem el, és ez a mostani összeállítás is ennek az apropóján hangzik el, mert most szombaton lesz egy osztálykirándulás, és el kell tudnom dönteni, ma ugye még csak hétfő van, hogy el akarok-e annak dacára, hogy ott jelen lesznek azok az emberek, akik abban a fali cikkezésben vettek részt, ami ebben a dosszéban van, és amit itt önök előtt fogok megsemmisíteni valamikor, de nem ma. Még várok vele. Egy szerelmi történettel lehetett összefüggésben valakiben beleszerettem, aki nem viszonozta az érzelmeimet. Valamit tettem, ami helytelen, és ennek okán a teljes baráti társaságom ellenem fordult. Cikkek születtek a harmadik C fali újságjára, és előbb-utóbb azt vettem észre, hogy azért nem tudok leülni a padba az apácaiban, mert a féliskola ott áll és olvassa azokat a cikkeket, amelyek napról napra megjelentek. Én magam nem akartam belefolyni, nem akartam érni, osztályfőnök kifejezett felszólítására vágtam bele, utólag nem tudom, hogy jól tettem-e, a lelkemen sosem múló sérülést okozott, hozzátéve, hogy az egész cikkezés nem jött volna létre, hogyha valószínűleg előtte én mások lelkében nem okozok valamilyen kárt, Amiért természetesen akár ma is hajlandó lennék elnézést kérni, hogyha azóta is bárki elmondta volna azt, hogy én mit tettem, ami persze nem felmentő ok. Hosszú ideig gondolkodtam azon, hogy elmenjek az osztálykirendulásra, ma úgy gondolom elmegyek. De hogy beszéljek-e azzal a lányjal, aki az első cikket írta, még nem döntöttem el. Azt sem tudom, hogy elvigyem-e magammal. Ha van valamilyen történetük, vagy hozzá akarnak szólni, dörö.fialajonuskukat, gmail.com, mint hogy ne feledkezzenek el feliratkozni a Kejfejjöncsi YouTube csatornájára, és a Facebook oldalt is valamilyen módon vegyék igénybe. Felnőtt ember és embertelenség. Ez 1973-ban jelent meg. Az együttöltött évek során jól-rosszul kialakítottunk egy közösséget, ismerkedtünk, tanultunk, átlagosan nőttünk, 20 centit, hisztunk, 5 kilót bíráltunk, ezt a legtöbbet elidegenedtünk, felnőttünk. Természetesen a világ is változott közöttünk, annak külső hatásai, jelenségei segítségével fejlődött egyéniségünk, személyiségünk valamilyen irányba. Mindegyikünnél kifejlődött egy fő jellemvonás, például a szerencsé, vidámság, emberség, deredem, deredem. Se tulajdonságokban még a rosszabbakat sem tudom elítélni, hiszen emberek vagyunk, így tulajdonság a emberiek. Bízom az ember értelmében és tehetségében, és bízom mindannyian, hiszen ezért járunk iskolába, életet, tudást akarunk, és nem ölni, pusztítani az embert. Van azonban, akiben, mint egy tőle függő vagy független dolgok miatt, állati ösztönök alakultak ki, ezáltal a nem fő, de egyik jellemző vonásával. Nem állítottam, hogy őt ért fájdalmak és bosszúságok, melyekért önmagát imádva éppen ő szerzett, nem játszanak közre, de hogy embertelenségének fő oka fő oka ő maga, ez igen. Rossz ember beli emberi tulajdonságai váltak, ezzel taszította ki magát barátai sorából. De nyivel nem érte be, más is maga után akart rántani. Nagy bal lépése volt, hogy ebben a helyzetben olyan vágyakat tűzött maga elé, melyek ő is tudja számára egyelőre elérhetetlenek, és amelyekben kifejeződik önteltsége, ideális gondolkodásmódja, mindezt akaratlan ő bizonyítja be, novellának nevezett irományaiban. És hogy ezek a nevetséges vágyak nem teljesedtek, nem is teljesedhettek be, úgy érezte a János ellen ezek ellen a lányok, mert többen is voltak, fatális, megbocsáthatatlan bűnt követtek el, és dühöten forralt a bosszúját. egyik másiknál meg is mondta, hogy amiért nem hajlandó vele járni, mindenféle rosszat el fog e, híreztelni róla. Ez igen, gratulálok, nagyszerűhetsz, igazán jó mulatság. Azokat, akik vele tartottak ebben az ostobájátékban, csak sajnálni lehet. Hogy számukra jó vicc ez a szerintük lényegtelen kis tréf, de talán rájöttek arra, hogy embertelen is. Minden esetre a bosszú első tervezője pedig fölényes mosolyan hogy ugye ugye így jár, aki ellenáll neki. Állati ösztöneit irányító embertelensége kielégítette őt, de hogy helyzette főleg ezek után változik, nem fog biztosíthatom. Ennyit talán elegendő ahhoz, hogy ő maga is eldögondolkodjon tettein, hibáin, levetközze állati tulajdonságait és alattamos magatartását, próbáljon emberségesen viselkedni, és legalább annyira tiszt másokat, amennyire önmagát tiszteli Írója, akárki közületek, akiben egy kevés emberség van. Tehát nem volt név. Végeleményben ez a levél, és aztán folyományai beleért, hogy a legjobb barátom az osztályban is írt, de ő nem tette ki a fali újságra, mert hogy egy másik iskolába ment, nevezetesen abba, ahova én is, és úgy gondolta, hogy ezt a iskolaváltást, ezt inkább nehezíteni, mint könnyíteni a kirakná az ő cikkét, ami így egyáltalán nem volt helytállás, csak úgy odaadta nekem. Tehát ez volt az utolsó csepp a poárban, emiatt jöttem el sose állítottam azt, hogy én egy matyóhimzés vagyok, bár ezzel a kifejezéssel sose éltem. Maga, az interaktív kejfejancsia maga huszonnéhány évével egy élő pszichoanalizis volt, amelyben miközben másokat elemeztem, a saját magam történetét beszéltem ki, a mindennapos történéseimet, és hagytam, hogy csiszolódjak általa, Miközben naponta szabadultam meg azoktól a gondoktól, amelyeket egyébként más emberek nagy valószínűséggel egyáltalán nem kötöttek volna a nagy nyilvánosság órára. Hányan hallgatták, hányan nézték, nem tudom. Minden esetre az a hatás, amit keltett, azt mutatta, hogy nem, volt hat, hogy nem volt, nem maradt következmények nélkül a szónak, abban az értelmében, hogy az emberek érdeklődését felkeltette. Sokan ellenem fordultak, de sokkal többen elgondolkodtak mindazon, amiről beszéltem, és egy folyamat részeseivé váltak, amely folyamatot más módon, de most a lejárt lemez leszámol sorozatban szeretnék megvalósítani. Amikor a szikretmen történet volt, én ott azt éltem meg, hosszú történet, egy repper minősítetetlen szövegét próbáltam elmagyarázni, minek okán született. Olyan politikai támadást kaptam a nyakamba, hogy a falatta a másikat. Existenciám nyugalmam került veszélybe, és én nem voltam rest, szövetségeseket keresni, mint hogy volt olyan, hogy maga szövetséges adódott, ilyen volt Kuper András, aki szintén megkapta magáét, hogy Pukoni Zoltánnal hogyan jöttem össze, már nem emlékszem rá, hogy túlzás volt-e meghívni a lakásomra, és beszélgetni vele, nem tudom, hogy nem kellett volna beszámolnom róla, ezt se gondolom. Az, amit Lovás Istvántól kaptam, az jó néhány évvel azt követően, hogy elmúltam gyereknek lenni, az osztályfőnök megszólalása volt, ne barátkozz pokorni a fialával. Vagy ha barátkozol, akkor ennek is annak teszed ki magad. Itt a barátkozás, egy nagy kalap a barátkozásban, benne van a szó szoros értelmében vett barátkozás is, mindaz, ami egyébként a világban való elhelyezkedésünket illeti barátaink által, akikkel együtt töltjük a szabadidőnket, és akik elmondják a véleményüket, akikre hallgatunk. Akikre nem hallgatunk, akikkel összebeszünk, vagy ismét kibékülünk velük. Ami egy férfi vagy női szerelem, nem szexuális értelemben, ami megkopik és nehézé válik, ahogy az ember előre halad az életkorában. Legjobb barátom, 50 éves születésnapomra a következőket írtam. A múltat és annak emlékeit a külső körlet ügyeletes, aki veszélyt jelentett a kukák mennyiségére lévénő hogy szerint lopja azokat a lecsó és mecsnézés apáddal, a szőnyeg rajtok egy mozdulatos kigazítást, ez mind meg annyi történet, a tél volt hó esett koncert révés Sándor, és az éppen akkor padló alatt jártam hangjai, a küruti villamos leintett hölgyei, Judit Bringája, egy esküvő, ahol igazoltuk, hogy nem vagy házas, és így tovább. A jelen történései és megnyilvánulásai, véleményalkotásai és állásfoglalásai, megkísélet, gondolatformálásai és felfoghatatlan megjegyzései, rettenetes tévedései, szándékos félreértései, finanszírozott rossz indulatai, rombolásai és tudatosan ártó mondatai sem tudják felettetni, ezt hát 2007-ben íródott, és ezek az emlékek nem szorulnak átértékelésre, mert maguk is részei az értékeknek adjon az Isten jó egészséget, boldogságot és hosszú életet, emlékezet és barátod XY, nem hiszem, hogy itt most nevet kéne említenem. Már csak azért sem, mert talán a jövő találkozunk. Ez az osztály kirándulásra való felhívás. Három ötven éves találkozó volt, Ugye az apácaiban volt egy az általános iskolás korosztályjal, aztán volt egy ötvenes, ugye az most lesz, és a radnóti, a radnótira nem mentem el, pedig hát ugye ott futottam révbe, az elsőre elmentem, az első apácaira, és most várat magára a második. Elmenjek, ne menjek. Miről beszélgessek, ne beszélgessek. Annak idején volt egy film, az ugye mi jó barátok vagyunk, amit Geszti Péterrel együtt csináltam, és amelyben politikusok nyilvánultak meg, elénekelték, az ugye mi jó barátok vagyunk, egyik versszakát és mondtak valamilyen történetet. Ezt a filmet ki kéne szabadítani a fogságából, nálam van, Jumatikon, Valakinek be kéne mutatnia. Ez ígyben jogi és egyéb segítséget is elfogadok. Gmail.com. ez egy nagyjából egy-másfél órás film, annak idén a postabank jóvoltából született. Szerepelnek benne 95 április László Józsi elévülhetetlen érdeme, hogy segített benne az akkor ő emlékezetem szerint a politikai adások főszerkesztőségének volt a vezetője. Szerepeltek benne egymástól függetlenül. Latorcai János, Jeszenszki Géza, ezek a papírok arról szólnak, hogy alulírót az ugye mi jó barátok vagyunk, produkció előadó jogairól lemondanak. 95. Latorcai János, Jeszenszki Géza, Kunce Gábor, ők mind benne. Dajc Tamás, Keleti György, Szekeres Imre, Petőiben, Kupa Mihály, sokan közülük már nem élnek, Fodor Gábor, köszönöm András, Torgyály József, Hornyula, Katona Tamás. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk, én a zenémet adtam neked, de az árából nem kaptunk semmit, és mi együtt árultuk éveken át, ugye mi jó barátok vagyunk. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokod. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit megszokod. Én a kezemet adtam neked, és az árából vettünk egy hintát, és mi együtt ültünk benne éveken át, ugye mi jó barátok vagyunk. Ugye mi jó barátok vagyunk. Tudod, az első pofon a legnagyobb. Én a pénzemet adtam neked, de a pénzemért nem kaptunk semmit, és mi együtt néztük a kirakatot, ugye mi jó barátok vagyunk. Ugye mi jó barátok vagyunk. Én a fülemet adtam neked, de te hallottál valamit rólam, és mi nem beszélgettünk éveken át, ugye mi jó barátok vagyunk. Ugye mi jó barátok vagyunk. Erre még egy valószínűséggel egyszer kitérek. Sok mindent kaptam, Azoktól a politikusoktól, akikkel megpróbáltam összebarátkozni, barátom végül is egy se volt. Azt hittem, hogy valamilyen érdek közösségünk, gyakori együttműködésünk, nagy nyilvánosság előtti szereplésünkből adódóan... Megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy barátkozzak velük. Számtalan politikust említhetnék, végül is csak egyet fogok, és nem véletlenül, talán kettőt. Hogy anyámtól tanultam? Nem tudom. Anyám már akkor, amikor a tüdejét a... Korányiban kezelték, gyakran vendégül látta azt a sebészt, aki őt operálta. Valahogy azt gondolta feltételezhető módon, hogyha vendégül látja, barátkozik vele, más elbánásmódban, más, más elbírálásban részesül. Talán a lelkét is megnyugtatta, és hogyha az anyámról így beszélek, akkor nagy valószínűséggel magam kapcsán is így gondolom. Lehet, hogy a tisztelet is közlejátszott benne, a nobizmus. Nem bántam meg. A Kejfej Jancsi nagyon rövid ideig volt piaci tényező, ha egyáltalán a templomegere rádiókban dolgozott, és létezését annak köszönhette, hogy olyan potentátok szólaltak meg benne, akik egyébként kérésre nem voltak restek a Kejfejancsit támogatni, amiből a Kejfejancsi juttatott a rádiónak, hogy a rádió nagy egésze is működjön. Hogy ezáltal torzult-e a személyiségszerkezetem, szenvedette bármilyen csorbát a műsor, nyilvánvaló, hogy hatott rá, Nagyjából az a 10 tize, a év, amíg így működött, azonban hosszú időt mutat, semmint, hogy azt lehet, lehessen állítani, hogy a közönség emiatt hagyta volna el, mint ahogy soha se hagyta el. Lázár János és Navras és Tibor, ez a két személy, akit megemlítek. Lázár Jánosnak a kejfejancsé személyesen én is sokat köszönhettem. Ma már nem vagyunk beszélő viszonyban, amelynek történetét most nem csak az időszűke miatt fogom, nem elmesélni, de könnyen lehetséges, hogy a Kejfe Jáncsi, a lejárt lemez elszámol, leszámol sorozat keretében egyszer ennek is teret engedek. Minden esetre maradt egy üdvözlő lap, ha megmutatod András. Minden évben hosszú ideig kaptam Lázár Jánostól egy rekesz bort, függetlenül hogy nem vagyok nagy borfogyasztó, és kaptam minden évben egy családi fotót, amin a felesége és a két gyereke volt rajta. Ez az egy maradt meg, ezen a két gyereke van, de láthatják ezt a képet, ezen már négyen vannak. Otthonában készült. Ha bárkinek az érzékenységét megsértettem, abból adódóan, hogy múltkor egy újságot elégettem elnézést, ha később ilyen előfordul, nem szeretném, hogy a könyv emlékeztetnék. Ez valaminek a megvá valamitől való megválás szimbolikus módon, de senki nem jelezte egyébként, hogy feláborodott, én voltam az, aki a Krisztina tanácsára elnézést kértem a Facebook oldalamon. Ezt az egy üdvözlő lapot felajánlom valakinek, hogy ne kelljen, nem vagy nem Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt, mindez angolul és németül mutatom, hogy ezt kézzel írták-e, én azt gondolom, hogy kézzel van írva, aláírták Lázár János a felesége Zita, és a két fia, Zsigmond Bertalan és János Boldizsár, amennyiben bárki ezért pénzt adna mert hogy támogatja a kéfejancsit. Vagy valamilyen módon szert tenne rá dörö.fialajanoskukat gmail.com Elégetni, a műsorban széttépni ezt, biztos, hogy nem fogom. Végül, de nem utolsó sorban egy áldatlan történet részleteivel untattam volna önöket, és látják, most át abból a másik székbe, Mind a két pozícióban, az iratismertetőben és az elmélázóban itt maradtam. Arra a történetet értem volna ki, ami 2008. május 1 én látott napvilágot, amikor Dobrev Klára az Index újságíróinak, Spéki Józsefnek és Kárpáti Mártonnak beszámolt arról, hogy Navracsis Tibor vacsora vendég volt náluk. Mikor volt ez a vacsora? Még nem volt a Fidesz frakció vezetője. Index éppen és Tibor hozta elő, hogy ez az a házamban a magyar miniszterelnök, egykor egykor zsidó tulajdon volt, és az elvétellel kerülhetett magukhoz Dobrevklára. Akkor Navracs is ezzel felállt, ő aztán pontosan tudta, hogy a férjemen keresztül engem támadott, mert ez az én házam. A háború előtt épített ingatlanok közelfele Budapesten zsidó családok tulajdonában volt, ráadásul még a túlélők házait is államosították. A Navracs is által felhozott logika rendkívül felszínes, és ezért nem is szoktunk rá reagálni, mert a háború előtt épült lakásokban lakóknak ugyanez lehetne a ellenség vágni folyik így gyalázatos eszközökkel, és ez lehetne a címe is egyébként ennek az összeállításnak, ellenséggyártás folyik így gyalázatos eszközökkel. Minden szinten, szinte minden. Ez valamikor a Korvinnak volt a mottója. 2008. május első jelentkezett, jelent meg ez az interjú, és utána számosan reagáltak rá, Nagyjából az a színvonal, mint Gulyás Gergely és Magyar Péter SMS váltása, mit okoz a politikában az, hogyha valamit napvilágra hoznak, vel nem számolnak a felek, megzavarja őket és olyan formájukat mutatja, olyan alakjukat mutatja, amit az ember már nem tud visszatérni hozzájuk, abban a formában, ahogy korábban gondolt rájuk. A Kejfe Jöncsi volt és van az egyetlen olyan műsor beleértve a lejárt lemez elszámolt is, amely embereket permanensen levetkőztet, aztán újraöltözteti annak érdekében, hogy mindaz, ami velük történik, értelmezhető legyen. Értelmezhető, elfogadható, nem elfogadható, de ezt mindig önök döntik el, ha bár valamikor liberális ítélőszék voltam, itt most sokkal inkább iratismertetés folyik semmint ítélethirdetés. Most már csak részletek, mert nem akarok nagyon hosszú lenni. Nem sokkal az interjú megjelenése után Navracsis Tibor kérdésre válaszolva elmondja, hogy, az, hogy azért volt vendégségben, mert egy egyetemen tanítanak már, mint Dobrev Klárával, nem igaz a munkavacsora a szocialisták által a deklarációja az volt, hogy javítsa a párbeszédet a két oldal között. A Fideszes frakcióvezető szerint így Navracsis Tibor emelt hangú veszekedésbe fulladt a találkozó a látogatásnak, pedig semmi köze nem volt Dobrev Klárával közös egyetemi munkahelyhez. Orbán Viktor kabinetfőnökeként kapott meghívást a hivatalban lévő megyesi Péter miniszterelnöki főtanácsadójaként dolgozó gyurcsánytól. Az este általos belpolitikai csevegéssel indult azonban, ahogy hallottak előre Gyurcsány felett mindig elvesztette önuralmát és egyre kevésbé viselkezett házigazdához méltóan. A dialógus monológá kezdett várni a támadó hangnemben feltett számok kérő kérdések egyre gyakorolabbak és agresszívebbek lettek, a hangulat kínossá vált, különösen, amikor leszélső jobb a Így Navracsis Tibor. Dobrevklára Klára immáron az interjú után Navracsis Tibor megjegyzésére a Mokkában reagál. TV2 Mokka, Szigetvári Viktor vetette fel a közös vacsora ötletét, aki tanítványa volt Navracsisnak, később pedig Gyurcsány Ferenc közvetlen munkatársa volt. Dobrevklára Klára szerint jó hangulatban voltak, tíz utánig maradtak Szigetvári Viktor és Navracsics Tibor. Elsősorban politikáról beszélgettek. Navracsics és Tibor állítását, miszerint Gyurcsány valósággal lehort, a butaságnak nevezte. Szegény Tibor, ha tudtam volna egy ilyen kínos magyarázkodásra készül az övé előtt, akkor kihagytam volna a felsorolásból. És ugye eljutunk ide, hogy oda, hogy valójában mindezek a megnyilvánlások kizavarnak jobban bennünket vagy a szüleinket, akik beleszólnak a barátkozásainkba, minket vagy az osztályfőnököt, aki uralni akarja a terepet, minket vagy azt a politikai közösséget, amelyiknek tagja vagyunk, minket vagy azt a hivatalt, ahol dolgozunk. Dobrevklára személyes bántásként éli meg Navracsis Tibor viselkedését, különösen nem esett neki jól, hogy a politikus azt mondta, hogy hidegtálat kapott. A miniszterelnök felesége állítja, borjusült volt a menü, és is kétszer is vett belőle. Ide jutunk? Nem hidegtál volt, borjusült. Majd elmondja a Klára kérdést, hogy ki mindenkivel szokott még találkozni. Ezt a vacsorát Gyurcsány Ferenc és feleséget Dobrev Klára adta 2003-ban Navras és Tibor a fokci eh, Navras és Tibor nem élvezte úgy a vacsorát, mint Dobrev Klára. A vacsora lovas istvánozásba fulladt gyurcsányiknál, újabb és újabb részlet. A cikk olyan szép emlékeket a Gyurcsányoknál tett látogatásról, Na, még egyszer. A vacsora lovas A Fidesz frakcióvezetője, aki külön megnyilvánulat még a internetes blogján, egyáltalán nem ír olyan szép emlékeket a gyurcsányinknál, tehát vacsora átogatásról, mint Dobrev Klára. A miniszterelnök felesége az Intensznek adott interjúában kedvenc ellenzéki politikusai közésorolt a navracsisat, és azt is elárult, hogy a Fidesz politikus járt náluk. Navracsics az Indexnek elmondta, különösen Lovas István ne verepködött gyakorlat az étkezőben, ugye ő az, aki kifogásolta azt, hogy miért jött el hozzám pakolni, szóltam már azt költött, hogy meghívtam. A beszélgetés egy pontján jelezte, hogy ő a vendég, mármint Navracsics, és Gyurcsának vendéglátóként kéne viselkednie. Az elmérgesedett beszélgetés Dobblev Klára mentette meg, A történet egyszerre sokkoló és szomorú. Sokkoló azért, mert a későbbi miniszterelnöket egy hatalom nélküli, valamint nem csak mindenfajta hatalmat támogatás nélküli, de a fidesz a választói által elvárt keménység és következősége hiánya miatt oly sokszor bíráló, újságíró, lebegő szelleme hozta ki a sodrából. Írja Lovas István, aki valószínűleg a megtámadtatása okán szólal meg, ha már egyszerű volt a téma ezen a 2003-as vacsora meghíváson. Azt írja Lovas István, ha a Fidesz győz a gazdasági hatalom szinte teljes egész a kulturális hatalom, a média túlnyomó többsége révén kifejtett hatalom, és a hatalom oly sok más terete változott le az övék maradt, mekkorát tévedett. Ha önök négy év alatt tesznek, néhány olyan intézkedést, amelynek révén valóban csomagolnak és sietve távoznak azok, akik tetteik alapján ezt megérdemelték volna. Gyurcsány akkor is egy vacsora alkalmával a politikusoknak kellemetlen tényeket leíró firkász miatt hiszterizájázott volna. Ugye az a Gyurcsány, aki a múlt héten lelépett a szírről. Ebben rejlik Magyarország igazi drámája, írja Lovas István. Egy fajsúlytalan polyáca tett tönkre, hosszú, hosszú évtizedekre, ha önök a Magyar Nemzeti Bank elnökét surányi gyögyöt nem hagyják zavartalanul ellavírozni ismét a friátszférába, hanem vizsgálatot indítanak, amiért olcsó szórta ki a Magyar Aranytartalék jó részét, és a Bécsi Bankon keresztül 150 milliárd forintos veszteséget okozott a nemzetnek, akkor is a botrányba fulladt vacsorán velem foglalkozott volna. Az óra körbejár, az óra körbejár, Simor András, Surányi György, Matolcsi György, Gyurcsány Ferenc, Orbán Viktor, Orbán Viktor, Gyurcsány Ferenc, Gyurcsány Ferenc, lelép, rosszkor jelenti be, Magyar Péter, Magyar Péter, Gulyás Gergely, Orbán Viktor. Hogy várnám-e az új szereplőket, nem tudom. Nem állítom, hogy ez az összeállítás nem állhatott volna még egy-két napot, mint a székelykáposzta. Így is nagyon sokat dolgoztam rajta, hogy belesürítsem a mondandómat egy órába. Nem sikerült, 66 perc lett. Remélem, tudnak velem mit kezdeni. Ha nem, akkor se feledkezzenek meg rólam. gmail.com <clears throat> <clears throat> I'm trash.